Colindelor greiernițe șopti florile sunt albe Ano timpul bucuriei din rai vesel lumino La Radio Trinitas A plecat astăzi Hristos La Radio Trinitas e vremea colindelor. La tătă ca să ai lumină Ziune de ziua Creierniță șoticatul, Florile sunt albe Voile tăci or <speaking> in <foreign language> sascultătorii de la această oră transmitem în direct concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române, Răsăritul cel de sus. Evenimentul are loc în Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei din București. Concertul va fi susținut de binecunoscutul cor național de cameră Madrigal, care va interpreta un program de colinde din repertoriul național și internațional. În deschidere va cânta grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Vă dorim audiție plăcută! It au făcut loc rugăciunii în această seară în care ne gândim la taina nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Taina străină văd și prea să Cer fiind peștera. scaun de heruvin fecioara. la să lășluiire, întru care s-a culcat cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe care lăudândul îl mărim. Catavasiile nașterii Domnului ilustrează în cuvinte icoana nașterii Domnului. Ce taină este aceasta! Peștera devine cer atunci când din Fecioară, în simplitatea Ieslei din Betleem, vine Cel care este atât puternic dincolo de orice gând și cuvânt omenesc. Hristos Domnul, Mântuitorul nostru! În fiecare an, această taină este, paradoxal, ceea ce știm și simțim a fi tărie a noastră atunci când vremurile ni se par a fi mai mult zgomot decât cuvinte, mai mult ziduri decât mâini întinse, mai mult zvonuri decât bune vestiri. Colindele sunt bunele vestiri ale îngerilor și ale păstorilor de demult de la Betleem, unite cu cele ale colindătorilor de astăzi, ale colindătorilor din această seară. prefericirea voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși și prea cernici părinți, stimați invitați, dragi ascultători și telespectatori de Trinitas, Bună seara și bine ați venit la concertul tradițional de colinde, răsăritul cel de sus al Patriarhiei Române, organizat cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel de către centrul de presă Bazilica. Concertul din această seară poartă potrivă amprenta armoniei desăvârșite prin Corul Național de Cameră Madrigal, care în această seară a urcat pe scena Patri Palatului Patriarhiei și amprenta tradiției de la strana bisericii prin grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. Grupul Tronos a fost înființat în anul 1997 la inițiativa Părintelui arhidiacon protopsalt, Mihail Bucă, și este format din tineri teologi pasionați de muzica psaltică, de tradiție bizantine. Numele de Tronos... A fost dat la recomandarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel în anul 2007. Tronos se distinge prin acuratețea cântării psaltice, prin care mesajul textului liturgic este evidențiat în mod deosebit. O parte dintre membrii grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale colaborează cu diferite grupuri de psalți din țară pentru păstrarea și transmiterea pe mai departe a etosului ortodox românesc al muzicii bisericești, în eparhiile Patriarhiei Române. Grupul psaltic al Catedralei patriarcale a susținut în ultimii ani numeroase concerte de muzică bizantină în țară și străinătate apreciate de iubitorii de muzică și a înregistrat de asemenea mai multe cd uri cu muzică specifică fiecarei perioade liturgice. În deschiderea acestei serii am ascultat vitleeme gătește-te, stihiră în glasul al optulea, din slujba ceasurilor împărătești din ajunul nașterii Domnului.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 Răsăritul cel de sus. În continuare, grupul Tronos ne va colinda cu nouă azi ne-a răsărit, sosit a ziua această sfântă, Veselește-te, Domn Bunu, și ia sculați, voieri sculați, Arhidiaconul Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. vor i si Domnului cu chip de, de om a venitul Domnului, și-a-n oh. nostru Domn, Domnului Hristos Vestit, și pe noi Flor de moru, flor de flor de mor. Așa mă întin în mod obișnuit, cu în florici. Flor de flor de moru, flor de flor de mor. Când în casa au venitu, casa toază a veselit-o, Flor pe, flor de moru, flor de flor de mor. Ce Cu cea sfântă mâna stângă Flor pe, flor de măru Flor dalbe, flor de măru Și de-a dreapta busuiocul Și la brăul spig de grâu Flor dalbe, flor de măru Flor pe, flor de măru La cheptare, n-am dar nu Daru, daru, builă dare Flor dalbe, flor de măru Florda de flor de mar, Crucior de apărtenilor, trandafirul fetilor lor, Florda de flor de mare, Florda de flor de maru, Mosuior fecilorilor lor, grăbărbă în porilor lor, Florda de flor de mare, Florda de flor de Here Destinatarii Colindelor. Gazdele, desigur. Iar în această seară, noi toți. Însă bucuria colindătorilor și cuvintele frumoase, versurile populare, sunt ele însele un dar adus Domnului Hristos. Așa, după cum ne arată și următoarele Colinde ale grupului Tronos. Colindăm, Colind, mulți ani să deie Dumnezeu, solist George Popa, am plecat să colindăm. Și dimineața lui Crăciunul. Cori dăm oli, frumos, ori dăm, Colind, Domnului Hristos Săvă! Sări trei mari venit și o stea înaintea lor Pe drumul spre Ierusalim călătorind de zor Și acolo în de-un prunc au întrebar Că seama lui ei au văzut și au spus că e Colindă frumos, colindă-n colind, Domnului Hristos. De un împărat ce s-a născut, noi nu am auzit, Dar mergeți voi și căutați, că poate-l veți găsi. Și-ndată ce-au plecat la drum, cu tot se bucurară. Este steaua ea, înaintea lor, frumos li s-a colindă colind, colindă frumos, colindă-mi, colindă-mi, domnului Hristos. și la Bledreier, și-acolo au sătur. Din drumul lor cel lung, la orșa unul, e graz la juș, la unul ei e Iar goncul cu cel în căutau, în iesle colindă, colind, colindăm frumos, colindăm colind, Colindă-mi colind, colindă frumos, colindăm mi colind Domnului Hristos. Și-ndată-mi magii s-au plecat cu bucurie mare, și daruri scumpe de desaj au scos spre închina. Încălției împărat slăvit. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Zeu mulți ani și bucurie, La tătă casa de român, Belșug și bucurie, Bogată roada la hotar, la vreme ploi și soare Și viața să vă fie rai Și o dalbă sărbătoare La fete mântui Pețitori, voinici cu bânga plină. La soacre, are nu la cei bătrâni, hodină. Să se la toată casa de români și ne Sfura, sfura, zboie mari, Colindan, Colindan, ca vă vin, Colindan, Colindan. Și sfura, și slujile, Colindan, Colindan, și vă scurțile slujile, Colindan, Colindan. Ca vă vin, Colindan, toți colinda, nu va vin cu niciun racor, colinda, colinda, Ci va du pe Dumnezeu, Colinda colinda, mi și și facițe, Colinda collina, în fața de cer colinda, colina. Vă așa de imata se, Colinda, Colinda, brabli, să ne nepa se, Colinda, Colinda. Vă așa de imata se, Colinda, Colinda, brabli, ca zise, nepa se, Colinda. Ciu nu florile albe de măru, dimineața lui crăciunul. Vine crăciun cel bătrân, florile albe de măru, vine crăciun cel bătrân. Și el vine tot mereu, un florile albe de măru, și el vine tot mereu. Că e ca luciu-n păvitul, măru, Că e ca luciu și-a trebuit ar trebui potcovitul, Floile darbe de a Şi-ar trebui pot Cu potcoave de colacu, Floile darbe de măru, Cu potcoave de colacu și a de adăpatul, Florile dalbe de, de măru, și a de adăpatul, Cu o vadră de gindarsu, Florile dalbe de, de măru, Cu o de ginar gază sănătoasă, Florile dalbe de, de măru, ca ai primit poli Deschiderea concertului tradițional de colinde răsăritul cel de sus i-am ascultat pe membrii grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale. În final însă, arhidiaconul Mihail Bucă și ceata sa de vajnici colindători vor să facă o urare prea părinte patriarh Daniel și dumneavoastră tuturor celor ce vă aflați aici împreună cu noi în această seară. Să fie de bine urare de Anton Pan de bine la mici Cu toate membrii grupului Saltic Thronos al Catedralei Patriarhale, atât de iubiți văd în această seară de către dumneavoastră. Și cu siguranță și de către cei care ne urmăresc. Mim.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 dragostea de Dumnezeu și de semeni și bunătatea românească. Toate acestea ne-au adus acum împreună. Corul Național de Cameră Madrigal este o emblema a vieții muzicale românești, formație profesionistă înființată în 1963 de dirijorul Marin Constantin. În 50 de ani de existență artistică a reprezentat România în lume devenind un adevărat brand de țară. Madrigalul are un concept unic prin sonoritatea specifică, amplasamentul stereofonic în scenă, costumele de epocă medievală vest-europeană recent înnoite de designerul Doina Levința și bogatul său repertoriu. Acesta cuprinde muzica renașterii europene, documente bizantine, bijuteria ale muzicii clasice românești, tradiționalele colinde, compoziții contemporane și lucrări vocale instrumentale Corul Național de Cameră Madrigal a susținut în cele cinci decenii de viață artistică peste 4100 de concerte în țară și pe scenele prestigioase din Europa, Statele Unite ale Americii, Japonia, Turcia, Corea și multe altele, cu cucerind elogiile criticii muzicale românești și internaționale, primind numeroase premii și distinții, culminând cu titlul Bun al Patrimoniului Cultural Universal UNESCO, la Paris, în 1992. Începând cu anul 2011, Corul Național de Cameră Madrigal este dirijat de maestrul Voicu Popescu, personalitate marcantă a vieții corale românești și internaționale, discipol și continuator al conceptului dirijoral creat de Marin Constantin. Corul Național de Cameră Madrigal a aniversat anul acesta pe 11 aprilie 5 decenii de activitate artistică neîntreruptă. Vom asculta în această seară tradiționalele colinde ale matrigalului. Mai întâi, Steaua sus de Ioan de Chirescu, Mândrui cerul de Iulian Cârstoiu, Trei cai de la răsărit, cules de Anton Pan, avândul l solist pe Florian Costea, Oce veste minunată și Plecarea magilor de Dumitru Georgescu Chiriac, Corul Național de Cameră Madrigal. Asta scurra! Colindele vorbesc atât de simplu și atât de frumos despre nașterea Domnului, iar această veste este mereu actuală, căci în fiecare an mărturisim că astăzi s-a născut Hristos. În continuare ascultăm de Timotei Popovici, astăzi s-a născut Hristos, iar apoi la vitleem colon jos de Nicolae Lungu, cetiniță cetioară de Gheorghe Cucu, iată vin colindător de Tiberiu prediceanu și închinarea păstorilor de Vasile Popovici. Tu-i va te nu răspate nu și și de la timp ce, se Și la să Oh Yeah.